Postula sagan, nýjundi kabli Sál hélt enn áfram að æða um með líflátshótanir gegn lærisveinum drottins. Nú fór hann á fund æðstapressins og beittist bréfa af honum til samkundnana í Damaskus. Að hann mætti flytja í böndum til Jérúsalem, þá er hann kynnið að finna og væru þessa vegar, hvort heldur karla eða konur. En þegar hann var á ferðsynni komin í nánd við Damaskus, leiftræði skyndilega um hann ljós af himni. Hann fjall til jarðar og heyrði rödd segja við sig. Sál, Sál, hví ofsækir þú mig? En hann sagði, hver ert þú, drottinn? Þá var svarað, ég er Jésús sem þú ofsægir, en statt upp og gakkinn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gera. Föru nautar hans stóðu orðleysir. Þeir heyrðu að vísu röstina, en sáu engan. Sál reis á fætur, en þegar hann lauk upp augunum, sá hann ekkert. Þeir leittu hann við höndsér inn í Damaskus. Þrjá daga var hann sjónlaus og át kvorki nýja drakk. Í Damaskus var lærisveitt sem hétt Ananías.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 Anan í að svaraði Drottin Heyrt hef ég marga segja frá manni þessum hve mikið illt hann hefur gert þínum heilugu í Jerusalem og hér fer hann með vald frá æðstuprestunum að færa í bönd alla þá sem ákalla nafn þitt Drottin sagði við hann Far þú fyrir þennan mann hef ég valið mér að verkfæri til þess að bera nafn mitt fram fyrir heiðinga, konunga og börn Ísraels og ég mun sína honum hversu mikið hann verður að þóla vegna napsmýns. Þá fór Ananías af stað, gekk inn í húsið og lagði hendur yfir hann og mælti. Sál, bróðir, drottin Jésús hefur sendt mig. Sá er byrtist þér á leið þinni hingað. Þú átt að fá aftur sjón þína og fyllast heilugum anda. Japskjótt var sem hreistur fjalli af augum hans. Hann fekk aftur sjónina, stóð upp og lét þegar skýrast. Síðan neytti hann matar og styrtist. Sál var nokkra daga hjá lærisveinunum í Damaskus og tók þegar að prétika í samkunduhúsunum að Jésús væri sonur guðs. Allir þeir sem heyrðu það undruðu stórum og sögðu Er þetta ekki maðurinn sem reyndi í Jérúsalem að útrýma þeim sem ákvöldu nafn Jésú? Kom hann ekki hingað til að fara með þá í böndum til æðstuprestana? En Sál eldist æmeir og gerði þá gifinga sem byggu í Damaskus rökþróta er hann sannaði að Jésús væri Kristur. Að allmörgum dögum liðnum réðu gifingar með sér að taka hann af lífi. En Sál fekk vittneskjöfum ráðagjör þeirra. Þeir gættu borgarliðana nótt og dag til að ná lífi hans. En lærisveinarnir tóku hann um nótt og komu honum út fyrir borgarmúrin með því að láta hann síga ofan í körfu. Þá er sál kom til Jérúsalem, reyndi hann að samlaga sig lærisveinunum, en þeir hrættust hann allir og trúðu ekki að hann væri lærisveinn. En Barnabas tók hann að sér, fór með hann til postulana og skýrðiði um frá hvernig hann hefði séð drottin á veginum, hvað hann hefði sagt við hann og hversu einarðlega hann hefði talað í Jesu nafni í Damaskus. Dvaldist Sál nú með þeim í Jérusalem. Gekk þar út og inn og talaði einarðlega í nafni drottins. Hann talaði og háði kappræður við grískumælandi gíðinga, en þeir leituðust við að ráða hann af dögum. Þegar söpnuðurinn var þess svar fórum menn með hann til Sésaríu og sendu hann áfram til Tarsus. Nú hafði kirkjan friðum um alla Júteu, Galílegu og Samaríu. Hún byggðist upp og lifði í Guðsóta og óks við örfun og styrk heilags anda. Svo bar við er Pétur var að ferðast um og vitja allra að hann kom og til hinna að heilugu sem áttu heima í lítu. Þar fann hann mannokkur, Enias að nafni, er í átta ár hafði leið rúmfastur. Hann var lami. Pétur sagði við hann Eniðas, Jésús Kristur læknar þig Statt upp og bú um þig Jafn skjótt stóð upp Allir sem áttu heima í lítu og saron Sáu hann og sneru sér til drottins Í Joppe var Lærisveinn, kona að nafni Tabitha Á grísku Dorkas Hún var mjög góðgerðasum og örlát við snöða En á þeim dögum tók hún sótt og andaðist. Var hún lauguð og laugð í loftstofu. Nú er lita í grændvið joppe og höfðu lærisveinarnir heyrt að Pétur væri þar. Sendu þeir tvo menn til hans og báðu hann. Kom án tafar til okkar. Pétur brá við og fór með þeim. Þegar þangað kom, fóru þeir með hann upp í loftstofuna og allar ekkjurnar komu til hans grátandi og sýndu honum kirtla og yfirhafnir sem dorkas hafi gert meðan hún var hjá þeim. En Pétur let allar fara út, fjall á knið og baðst fyrir. Síðan sneri hann sér að líkinu og sagði Tap í það, rís upp. En hún opnaði augun, sá Pétur og settist upp. Og hann rétti henni höndina og reisti hana á fætur, kallaði síðan á hinna heilugu og ekkjurnar og leiðti hana fram lifandi. Þetta barst út um alla joppe og margir tóku trú á drottinn. Var Pétur um kyrti joppe allmarga daga hjá símoni nokkrum sútara.